Salavatët në bi të tërgumin Allahut Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallem Në bi shoktët i familjen dhe ata që e pasojnë me të mjenë dheri në ditën e kiametit Për të flasim dhisa minuta Rëthë ruet jasë e imanit Allahum Subhanehu wa taala Kada ashtë që na fal iman Dhe kjo iman është prejsejnë dhe më chtrejnë të që ne e posedojnëm. Vlera e të cilit iman do të shijet edhe më shumë në ditë në kja metit. Kur disa njerëzi do të devijojnë, do të qëkojnë përgjehënëm, o fari kun fil gjennë në ti dhe një grup tjetar e njerëzve do të qëkojnë në gjennët. Allahu në lusim që Allah të narun imanin dhe të batë sebep ki iman me hië në gjennetin e Allah subhanahu wa ta'ala da se kartë një prëtë të në smëtimeve se Musa aleyhi sato wa salam e kapit Allahum subhanahu wa ta'ala se si disa njerzi aj i futë në gjennet disa njerzi i qanë Allahuna jahenem dhe se Allahum jelle wa ala ka urdhënë Musën sër Allahu a.s. me punu të token në mëra pa, kur ka ardhë kohë e vjeljes kur ka ardhë kohë e vjeljes Allahu Gjellala e ka ordru me vjel dhe me mlethë token dhe i ka mlethë bereqetin dhe në fund i ka ilanë se ndetë të këshia dhe se Allahu Gjellala ka piti ka thonë a i mlejde, se ndetë po qilat ila e të këshiat pra të njerëzë e që Allahu i qonë në gjëhenem janë të qek Allahu në rëptë Dhe se Allahun arru në edhe me iman Dhe me këtë iman i cilin e ka sjedhë në gjami Imani është ajë cili na në atë qonë me falë në maqzin Imani është ajë cili e shpi e njëri unë ka e mira Imani e ban njëri unë që të thirë në rrugën Allahut Imani e ban njëri unë që të sakrifikar në rrugën Allahut gjellewa ala Athu valo vëzër Muslimant e generatëve të para Se si e rritën këtë iman Se si e vlerësun këtë iman Besimi në Allahun xhellahu ala siev el rasul. Sa punë të çmushme isha ajo. Sa ata dhuron edhe sa sakrifikojnë, sa u lëndon dhe rskapetën, sa gjak i është derdh, vallëzër. Sa mundi jesh dhon. Sa vllau ka sakrifikuar. Sa i jetimi ka mbet në emrin e Islam. Sa njerë i ka dalë sa daka. Sa njerë i kanë mbet i bankrotu mundoshta me zero në xhep, por ai ka thënë i madh dhe i vlefshëm te Allahu subhanahu wa taala, që i mohon është rujt me diçka. Kërë ishte i dërgumi allaut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam në meke sahabët e ruishin imanin e vetë sa që ka kalue i dërgumi allaut Muhammedi alaihi sallatu salam edhe sahabët kanë kalun në një periudhe cila kanë qëhet etapa e fsheht e thirjes fsheht e s'kanë doa thirje por sa ata e kanë rrit imanin e vetë por sa ata në këtë periud të fsheht ku i kanë rritë sekretet edhe nuk janë pa shumë edhe thirje kanë ka qenë e fshet dhe njerë zilu ka pasë shumë edhe për krasë ka pasë pak dhe armiq ka pasë shumë dhe luftusi islamit kanë qenë të mdoj sahabët e kanë rritë iman e levat na është transmetue nga ibnime S'udi radiallahu and se i drgumi allahut sallallahu aleyhi wasallem nuk i ka majtë dërës shpesh sahabëve dhe fletë për në periudhën e medinës të letë për në periudhën e Medinës me khafët e së ameti nga friga që mos të ju bahat monoton njerëzve dirësi kjo ka qenë në periudhën e Medinës ku njerëzit jetonin në njën e shëriatit ku njerëzit jetonin në njën e ligjeve të Allahot ku zbatu e i Kurani dhe Sunneti dhe se pushteti ishte në dorën e vetë Muhammed Sallallahu Alihu wasallam dënjeli Kurisht në nën umbrellën e sheriatit ndryshë ka imanin e vet normal. Ndryshë ka imanin e vet. Andaj sallallahu alaihi wasallam nuk i ka marrë çfarësh dërs, edhe Ibn Mesudi në Kufë kur i kanë thonë njerëzit me majë dërs shpesh, ka thonë nuk ju majë dërs shpesh se friqom mos bëna maraton. Por se kur ishte i dërguar me Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, a thudhat sahabët frigoheshin nga dherësi që mos mos bërat dherësimonaton jo për zonat ata takoheshin fshehtas në shtëpinë e Arqam ibn Arqam radhiyallahu an për zonat ata u takoshin në shtëpinë e Arqam ibn Arqam për lezimin e librit të Allahut dhe i ka shënonte i dërgoi Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka dhënë mesirien davetin dhe për hapjen e islamit dhe çfarë ka dhënë me imanin e tërë إذا عطا në këtë stëpitë arqam ibn arqam në fshat Sibri Sibeta mushrikve dhe Parisë mushrikve ata kur lexonin fjalë të Allahu xheloaala ta mën i lexonin ato ato letrat ato shkrimet e fjalëve të Allahu subhanahu wa taala ajetë ila dhern sigur letra të Allahu me ajo çufrei treti sigur letra më or prëjënos Allahu subhanahu wa taala tash a bën komparacion në vlerë me periudhën ku nafolka i bi Mesudi për hadithin që ju ka mbajë ders më radh që më zbaut maraton dhe për kët hadith tjetër të arqam ibn arqamit kush tashpin arqam ibn arqamit pas këtij dersi për zonat. Ç50 u taku për zonat dhe u paskan mallonxhi me ardh natë dhe u taku fshehtas gjat natës me u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U taku me Abu Bakrin, më rapo u taku me Amr ibn Khattabin, më rapo u taku me Hamzen, më rapo u taku me Uthman ibn Affanin dhe Aliun dhe të tjerë. U taku me vetë këto njerëz. Pra derse, për derësi, i vazhdu shumë përdit, takimet e përdit shme, takimi vlazëror në mesin e melacheve, takimi vlazëror në mesin e shikimit të allaut, subhanahu wa ta'ala. Shikim këja Allahu gjellewa ala që nuk është vetëm shikim i thjeshtë, për shikim i ndimës, shikim i forcës, shikim i përkrajes, së Allahu gjellewa ala nuk është e njëjta vëllazër shikim i Allahut subhanahu wa taala ku Allahu جل جلاله shikon zotxhë në këtë botë dhe shikimi i Allahut subhanahu wa taala ku Allahu subhanahu ta wa taala huwa banu abejtin al-tahir an ndaj një ndër portacit më të mëdhenj që shejtani e bën njëri un portac la inspiron që portacia është mos ardha nders dhe përmendja e hadithit të Ibn Mesudit që i kemi ndezur njerëzit në rrethona sikur këto tanë kur nuk ka sheriah Kur poshteti nuk është i Kur'anit dhe Sunetit, kur poshteti nuk është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dhoshit të tijve, kur fitnet i kimet mbroja jashtë më një herë. Kur çajtorët ikin full me mohabetet kota dhe të boshe, ndonjëherë me shpifje, edhe me duhan, edhe me lloj-lojse ndeshë normal nuk ja shtojnë imanin njeriu. Ata pretendojnë doniherë do njerëzët ku hadithin Ibn Mesudit e binë në këtë rrëthonë. Hadithi i Ibn Mesudit atëherë nuk është për këtë rrëthonë. Hadithi i Ibn Mesudit se mos bota monaton dersi, është nëse koshheriat, alhamdulillah sheria ti e Allahut ku është, atëherë është shumë lezet, shumë mirë është. Shumë madhë është klasie e nadhë është. Nëse imanin në e ruan prej asoj se nuk i gjyron ai jashtë. Imanin e ruan mënyrë sistematike. Sistemi e ta ruan. Sistemi i sheriaut e ta ruan imanin ta. Por në këtë periudhë që jemi këtu na, në këtë periudhë ju musliman kanë jetuar si yatima me vit 80 a zot janë detirunë muslimantë, janë të obligunë muslimantë janë të obligunë haqalatë të muslimantëve gjemati muslimantëve me ripertri imaninevet e kjo imanë allazën ripertrijet me ders dhe me temat rejën ders dhe me njohurit rejën ders dhe me njohurit të meseleve më me të rëndësishme të fes sallahu të subhanahu wa ta'ala me njohit të gjematit me zveti me konsultim me zhojës e dhe gjematit dhe gjematit me zveti dhe me lidhjet të imanit سيكون شيق اريد الله سبحانه وتعالى صحابته ولو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الله جل وعلا كان قد كيشه شبنزو شفرت فسدن نكتبو بريثميربه ما ألفت بين قلوبهم سكيش يموت ميه وباشكو زعمه صحابه سكيش يموت مي باشكو اوسين او خازريج 600 vite 600 vite كانوا لوفت مزيتي في لافراسيا حق ماريا جاغديريا سي بيشا انبا قر صلى الله عليه وسلم يكا باشكو داون فقنا في الارض جميعا ما كان شي كيشا دون شحال كييقدو الدنيا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف الله يكا باشكو كيشني مرسيه ماده الله جل وعلا درس مزليسه تاع خيريت بريزنتيما لاشيفا شيكيمي انديموس نانا الله سبحانه وتعالى Shikimi sinceritetit në zemrën e besimtarit, në zemrën e gjematit Ku Allahu subhanahu wa ta'ala I afalka dhe njerët i qëri nuk ka ardhë Për Allah në më gjithis Për hirë të asaj se pas ka njerët dhe që sincerisht I kanë frikë Allahut gjëllë wa ala për gjëhenimin E dëshirojnë gjënetin Si kur me lachët e bëjnë këtë dialog Ma Allahum gjëllë wa ala Ma Allahum flasin për neve o glezër Për njerët që prezentojnë dërs Andaj, prezentimin dërs Nuk mjafton nata na më thon se kjo është sunnet. Prezantimin hallka, nuk mjafton më ata më thon se kjo është thjesht vetëm një sunnet. Edhe nuk bën mi shikuh këto sende në atë prizëm, në atë kundvështrimin e asaj se kjo është sunnet be çka më bota. Si të prezantosh kësë rob, e nuk prezanton ve, s'ka gjallë në këtë gjuna. Nga sa kumbet ushimi i imanit. Kumbet ushimi i imanit, thotë Allahu. Me çka më ruajt këtë iman tonin? Ti ti i morrësh ti shtretë thotë Allahu. Si më ka luajë nesër urrën në Siratit. Si më takonë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si më panëse ftyrën e Allahu xhalleu ve ala. Me kët iman njerë janë. Vetëm me kët iman. Andaj vazer zbritja e hadithit të Ibn Mesudit që kemi ndezur njerëzit se nuk bënju ka dhurë njerëzve det ndarë së përdet. Në kët këto rafonat tona nuk vlenë valla. Se Ibn Mesud i zbatkoma ato. Shokti e thiet as te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato janë taku buqfalish për zotit. Ata janë taku buqfalish për zotit. Madje në sa dy herë e tre herë janë takuar ato njerëz që kanë qenë të lidhur me zveti. Kanë qenë të lidhur me zveti, kanë pritur njëri tjetrin. Dhe po mos ke shënjë ne prezantim të dersit, vetëm si njoftimi me zë musliman bolli shkolës. Po mos ke shënjë vetëm shehimi Allahu subhanahu wa taala kishen, po. Po mos ke shënjë vetëm ajo se prezantojme laçët bok kishet. Andaj kjo është mesazhi. Se nuk është e njëjtë me një dëgjuesin në YouTube, edhe sikur me prezantojmë ders. Nuk është e njëjtë. Nuk është kjo e njëjtë. Duhet të më prezantojnë në mënyrë të madhe. Duhet, me mësu vetë me duhet me mësu më mësuesit të më prezantue. Duhet më e mësues xhamatit më bësh tipi hoxhallarëve me moj ders. Dhe më fol temat hakut. Më fol temat që i duhet xhamatit. Dhe më largua atë monopolin me të cilin monopolia mësuon njerëz me vite, ku njerëzit frigojnë me shpreh diën, ku njerëzit frigojnë më i më mësu xhamatit vërtetën, ku njerëzit frigojnë me shpjegolibra të, të vërtetë gjematit nga se nesër ka mundës i mja zonë kryen kjo është dharur kjo është zor kjo është nevojë pa të të rësushme pa këta nuk ka mundës i njëri më shpëtue pa këta ka fështi njëri ju pa ri për të ri imanin pa formu informatët reja par Allahu në gjëllewala kjo është zor ande nuk mi afton vetëm kjo por dhuta dhe sende tjera me pas por se kjo është ajo që sahabët të pe Ameris Allahu a.s. 13 vite allazër ishin tak 12 vjetë në Mekke i tërgumi Allahut Muhammedi sallallahu arihu sallem ishte organizue anëte në këto organizime vlëzë, nuk duke mi pritë më ardhë prej qelit nuk duke me në ardhë prej marsit nuk duke me në ardhë me kataloge nuk duke më kush me kush mezar me nëque për duke vetë me njoftë ose ndë me dit zdo gjahë që nëheru i ka neve imanin Andaj vjen vallahi nuk ka sen më të mirë për mëruaj një iluminin se takimi vllazëror. Se ndëzimi i dersit, se përsëritja e dersit, sëmo habi këtu në bëmra pa për temën, e cila është, se me hap debat, edhe diskutim, edhe argumente belib, edhe më mso fjalët e Allahut, dhe dërgumi ti sallallahu alaihi wasallam, dhe më diçë çfarë poseton një ilumin të Allahu xhelalu ala, e më kuptua çfarë pozite ka Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mënyrë. Qëto sahabët pejgamberit alaihi salatu wassalam, kanë kan Ata të cilët U pas kanë takue Me pejamerin sallallahu sallam Dhe me shpaldin Allahu gheleala për dit Andaj nuk pjaftanë Allah zër Facebooki As Twitteri As Youtube Edhe vetëm interneti Porse njëri du të takot Këtu zbashku Nuk është atmosfera njëtë Nuk është atmosfera njëtë Dhe nevoja është mësë e madhe Për ndër kjo është apelof dhe zër Dherë të vetja Edhe të ju Që me ishpeshtu derset A e prezantimit ndaj më së shpeshtua, jo ti dikujt najuat këto numri, nuk vlen këto. Jo ti dikujt najuat këti numër o vllazër, porse kemi nevojë për mërut imanin ton. Dhe nëse dikush prenë dhe kishmarr Riyadhu Salihin vetëm, me lexuar para Juve kish mjaftuar. Me marr vetëm me lexuar Riyadhu Salihin. Hadithe janë për niyetin, e për drejtësinë, e për sinqeritetin, kishmë mjaftu për iberaçet të ndxhimit të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj vëzërim, jamiyat, në çdo zaman Në gjithë dëko, kanë qenë burimi i lumëturisë të njerëzve. Kanë qenë burimi i rezistencës, gjamiat edhe dërësit. Kanë qenë burimi i drejtsis të njerëzit. Kanë qenë burimi i shërimit të njerëzve. Janë shëruë. Dhe se Allahu gjelluar a zemrat të sahabëve, i paska pajtu e përme gjamiës. Përmes dërësit. I paska pajtu zemrat të sahabëve. Pe Ameri sëlluahu arihu sëllem, dhe ata në këtë mënyrë qenë ka ngritë Të Allahu Subhanehu Wa Ta'ala Dhe Allahu Gjellarej Paska Dasht Po është të ka ardhë Nga Musa A.S. Se ka pëjtë Allahu në Gjellewala Qilin rabët dhe mësë shumë të zëtë? Ta duhe dhe una Qilin rabët dhe mësë shumë të zëtë? Ta duhe dhe una Ka thonë Musë Une duhet rabë timin I qili është në lindje A i tjetëri në përandim Kër ndëgjom për këtë rabin të më në lindje e merë rrugën me vizitua dhe e lutë Allahun në përandim për këtë lini për këtë lini ndje, nuk njifën më zvete nuk njifën më zvete nuk njifën më zvete ki i përandimit e vizitan e merë rrugën dhe lutë Allahun subhanahu wa ta'ala unë e du më shumë të këta e nëse dhën me da është dikall që e fitan e dhëli Allahun e Allahun subhanahu wa ta'ala dhe bështë e velijë i Allahut gjallë wa ala nëse dhëm Mund të para mendojë vëllaza çfarë vëllazëri e kanë pasur të sahat me zveti. Çfarë dashurie kanë pasur me zveti? Çfarë dashurie kanë pas atë me zveti? Në kohën e sotit të vëllazë, shumë let është me të bas skeptik, me shumë dëshue për Allahun tan dikush. Shumë let. Nga sa ti s'e si mësume vërtetuar atë? S'e si mësume ndëjoj të di pault. E mësume ndëjoj vetëm njërin. Ah, sahi është, e vërtet. Sa let është me fut dyshime por hoxhën. Sa le ke shme të, të futë diçka para kitën tande. Shumë letësh kjo. Nga se shumë prej mekanizmeve që i kanë pas atat të port, uqian sot. Vejël jo, për të cilën duhet të fortë të vë Lazar. Djonat e të cilat nuk kanë qenë tek sahabët e Peygamberit sallallahu alajhi wasallam, ash kanë dizinë i Lazar. Nuk i ka hyë musliman me mëkon me klane. Po, ke mundsi me pas mohabetin me dikën e mësë më tjetër. E ke mohabetin me mësë më tjetër. E ke pas shkllosë e njëth në pazar, rrugës, koshgj, shok Vezlija e kje, par, nuk do më thonë kjo, se dhut me kriju në mesin e musliman dhe klane. Krijimi i klaneve është rruga e shëtanit. Krijimi i grupave është rruga e shëtanit. Që nuk kriju e musliman dhe më bëktak, asë njëherë. Andaj, që të dherë se që i pas kanë të majtë sahabët, të shpije e rëkam i më një rëkam, dhe mëra pa Muhammedi sallallahu sallallahu sallam në gjamin që ua kanë drejtë, Dhe mbëra pa pas ka pas në gjamiën e Muhammedi s.a.s. Për zdo ditë Allahu pas ka mësu diqka të dërgumin e ti Dhe për zdo ditë pas ka pas sahabe ahlu s-sufa që kanë jetuë në sofen Në safallokën e gjamiës, ata njerëzi që ka mësu të Rasulullahi s.a.s. E sot o të lezër a nuk duhet me pas qëtu djel mosha E sot o nuk duhet me pas qëtu loj njerëzi të sot e mësojnë fejnë Allahu qëlle wa ala Ka munësijë o të lezër Ka mundësi, përndët qëllimin final Qëllimin final i jonë Do të me qenë me mësu libër në Allahut Me mësu sunetin e pe Amerit Sërë Allahu A.S. Me knaqë Allahun subhanahu wa ta'ala Jo klanin, jo shokin tanë Jo grupën tanë, jo rëthin tanë që kje Edhe jo asni herë Besimtari, jo asni herë Nuk du shmi thonë asaj se propozime dhëtë nardhë Në soalët klanit, jo aflezer Përndët dhëtë me dalë pjase këtisë Dohtë me da pre dalë pre pre pre pre pre prej do kutijave të shumë të që nejkala në gjahiljetin eve. E sahabët ka ndalë vëzër. Prej kutisë Ausit, prej kutisë Khazrejjit, prej kutisë unë jam Mekeli, prej kutisë unë jam Ixhamit, prej kutisë unë jam Ixhamit, prej kutisë unë jam Ixhamit. Ka ndalë sahabët, radi Allahu anhu me gjmajin. Dhe nëse Allah të në mundësën në majtë një dërth të veçanë për civilizimin që kanë pasë sahabët, për kulturën e mladhe që kanë pas Ma diko njërzë për me gjehri në vetë edhe haram izojnë, ata ato e në konsen e normali. Nga se, ato njërzë e paskë në ditë si meru i të imoni në vetë, prandojë vë dhe zërë, prezenton i ndërës, kupton i ndërësin, bahun i prezent me me ndjën ndërës, kupton i në qimë përçin ndërësin, pëtë mas dërësit, interesoj u përsejnë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kria vlazëri muslimane që duan për Allah Kria shësiri të argumentit Jëtë të qmendurijës Kria lidhje të forta që të dënë Allahu tyje Kështu, Allahu Gjellala pas ka mësu musën sallallahu a.s. Me i dash njerëzë për Allah Mese dënë me ka një dashur me Allahun, te Allahun Edhe er ty me të fornizu Allahun, me dashurin dhaja ty Ti të në muslimant për Allah Të në dhimën muslimant Ti afrojnë ato njerëzë dhe të prezentojnë amezlisët e kajrit të jamësujnë vetën, vetës, shprehit dhe o shprehit valoj, nëse njëri nuk vendë dërth, këto qënë përqinë kam e këshinë një lojtë futbalit apo një, një qajtore, një qaj apo në pizzeri dykon, apo në rrugës duke hec e të ralë të njërë të cilët e marrin liben dhe shvetë, shtetoj dhe njëre për gjithmon duhet mi ukti argumenteve duhet mi ukti librave të parve tut më u kthi çasë shoqërin e të cilën ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Prandaj kur jemi në ajëndit të Mekës, do të shfrytëzojnë të gjitha ato mekanizma që i ka shfrytëzuar sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët në Mekë. Ato kanë kanë kanë tent left of that as I was writing. Kanenta left të vetë. Madje dhe sekretin asnjëherë nuk e gjen jashtë. Jan rruit. Ja kanë shkuar 13 vite mushikët se kanë marrë se ku kanë ku janë takuar ta njerës. Ato do në vazer, çfarë bura janë këna. Madje është rrokë pas, se edhe qroft muslimane kanë prezantuar atje. 13 vjet s'kan shumë të marrësh ku takuan. Atë dhe është një vlerë shumë e madhe. Është një vlerë shumë mabë, që kan, që kan sallahu, e madhe që kanë që kanë luajt sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. E lutem Allahun xherrat që Allah t'na mundson me kriju shprehit të prezantimit në xhenetin Allahut në dynjë. Ato janë vështisë të hajrit. Atë dërset. وكفر من فجار الله و فجار بيت صلى الله عليه وسلم ان اسم الله و الله تعالى برهاتت الفجار و تيس صلى الله عليه وسلم ان منصن تقومه يوم القيامه في و غداره تي عليه الصلاه هل ترى كيف لبسنا في ترائم اللبوس فتبسمنا للبراءه واختلينا في عبوس